בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה, המשך ש״צ׳ח. ברוך השם, ערב שבת קודש, לך לך, ת״ג, בוסלב. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי, והיה לי לנחת גדול ברותי, גדולי מעשי השם, כאשר הבנת בעצמך מרחוק בעניין התורה זמרה. בזה רואים איך השלוחים הולכים תמיד מזה לזה בשביל התכלית הנצחי. כי גם כל השליחות, וכל השלוחים, וכל המלאכות, והעסקים שבעולם, הכל כאשר לכל רק בשביל התכלית הנצחי. כי בכל מקום מקוטר ומוגש לשמי, אפילו וכולי, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ושאפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, שבאה לידי ריבוי עוונות ממש, שחמנה ליצלן, גם שם נעלם השם מטבח שהוא התורה. אדרבא, שם די כמוסתר תורת השם ממש, כמו שכתוב בסימן נ"ו ואין שם היטב. ואם, שאין מי שיבין זאת מכל שכן אנחנו, אף על פי כן אשרנו שאנו מאמינים על כל פנים בזה, כי גדול השם מולל מאוד ולגדולתו אין חקר. ודע בני חביבי כי אתמול הלך מפה ידידנו רבי נחמן אירו יאיר, בשביל העסק הקדוש איזה שעה סמוך למנחה, יצא מביתי ברגליו בזריזות לדרך כזה. היא תהילה לקל ומתלהב בחשק נפלא לעסק הזה, ולא רצה להתעכב עד אחר שבת קודש. ברוך השם אשר בשפלנו זכר לנו, בצר הרכיב לנו, שנמצאים אנשים שמתנדבים במעותם ובגופם לזה. בזה אני רואה נפלאות השם אשר אי אפשר לבאר, רבות עשית אתה השם וכולי, הגידה ואדבר עצמו מספר. ולהשם תלויות עינינו כן יוסיף ויוסיף חסדו והחמיו, שנזכה לגמור הכל כרצונו וכרצון יראב. השם יגמור בעדנו לטובה, ומגודל הנחיצה אי אפשר להעריך. דברי אביך רואה ומבין ומאמין בישועת השם ונפלאות חסדה בכל עת, ומצפה ומחכה לישועות וחסדים גדולים מאלה. עד נזכה כולנו להיות כרצונו הטוב באמת ולהכיר אותו נדבך בעולם הזה ובעולם הבא לנצח, נתן מברסלב. ומאליך תבין הנחת רוח שיש לי מהשתפשת הזה, כי כל אדם חייב לומר בשבילי נברא העולם. וכל מה שנעשה בעולם הכל בשבילי. ש״ט בעזרת השם יתבהח, יום ה', חיי שרה, תר"ג, טפליק. שלום לאהובי בני הרבני ברוך הוא למורנו הרב יצחק שיחיה. מהשם מצעדי גבר קוננו, ובהחמה יתבהח סיבב שנסעתי ביום ב' מביתי לטפליק. ברצוני היה חזק לנסוע דרך ט"ש, להתראות פנים ממך ועם שלומנו. ומה' הייתה סיבה שבאה פתאום עגלה מטפליק וקיבל אותי לפה. ויש בזה הרבה לספר. גדולים מעשי ה' מנפילותיו בכל עת, ואם ירצה ה' כשנתבעד יחד, נדבר בישועתו ידבח. ואתה, בני, חזק ואימא, אתה צמח נפשך בכל עוז, ובכל מיני עקשנות להיות אך שמח תמיד, להודות לו לא ידבח על נעימות חלקן. דברי אביך המעתיר בעדך ומצפה למכתבך בשמחה ונחת, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. ת' ברוך השם יום ה' חיי שרה, גימל טפליק. שלום לזוגתי הצנועה מרת דו של תחיה. שלום לבני הבחור שיחיה ולבני שיחיו. הילה לקל באתי לפה ביום ג' לעבר, ופגעתי את העגלה עם רבי הירש מפה, שנשא עבורי. ביקשתי מכם, מכל אחד ואחד, שתראו להתנהג בשלום, ולא יהיה ביניכם שום קטטה חס ושלום, ולא שום קפדה וקינה חס ושלום. רק תראו להתחזק בכל יום לעסוק בתורה ולהתפלל בכוונה. והשם יטבח יעזור לי לפרנס אתכם בשלותו יטבח. אהובי בני שיחיה. אני מבקש ממך מאוד רחם על עצמך ואל תתרגז. ואל תריב עם אחיך שיחיה ואל תגרום צער לעמך תחיה. רק תשתוקק ללמוד ותפלל ברצינות ואמור תהילים בכל יום וישתדל לכתוב ותהיה בשמחה. ואל תזרף על שאין לך כובע. יהיה לך ביטחון באשם מטבח שבקרוב עם עצי השם יהיה לך הכל. לעת אתה, אתה חייב לחכות מעט. סיערת אותי מאוד כשנסעתי מכאן. למען השם מעתה שמה בקולי, ולעת עתה תשאל כובע מחתני רבי ברוך, או אצל רבי שמשון, ובקרוב בעזרת השם הכל יתוקן. לפי דברי האמת המרובים אשר אני מדבר עמכם, כבר היית צריך להשליך את האבלים שלך ולחשוב רק על התכלית. בנים אהובים, אני מבקש מכולכם למען השם, התיישבו היטב מהי התכלית בעולם. בפרט שאנחנו עניים, ואף על פי כן השם מטבח עוזר לנו מה שנחוץ. אל תצפו לגדולות, ומה שנחוץ מאוד, ביטחו בהשם מטבח שאוכל להחזיק אתכם כראוי. רק תתחזקו בתורה ובתפילה ובקשו כל יום להשם מטבח שישמרכם מרע ויעזור לכם להיות יהודים כשרים, כיוון שמאדם לא נשאר כלום חוץ מהיהדות שהוא חוטף בעולם הזה. יותר מזה אני כבר שוחחתי עמכם. השם ידבך יחזק את לבכם לקיים את דברי הנובעים מדברי אדוננו מורנו ורבינו ז"ל. תהיו בריאים ושמחים. דברי אביכם המצפה לישועה נתן מברסלב. אהובי בני דוד צבי, תראה לקיים כל הנ"ל ולכתוב לי איגרת ולהודיעני כל מה שנעשה בביתי בקהילתנו. הכל יודיעני בהר היטב, השם ידבך יזקני לשמוע בשורות טובות תמיד, ויקבל אחד פי דנאות טובים. ויראו לשמרם היטב ולעמידם במקום משומר, שלא ישלטו בהם שרצים ועכברים חס ושלום. ותראו ללמוד אצלם ולהדליקם לכבוד שבת קודש. תא ברוך השם יום ג' ויצא תר"ג אומן. רב שלום לכבוד אהובי בני הרבנים אורנו הרב יצחק שיחיה עם כל יצח על הצו שיחיו. היום באתי לפה טפליק, כי נתעכבתי שם גם על שבת קודש פרשת תולדות העבר. וברוך השם עשיתי גמר שם בדרך נס, ובבואי לפה היום, באור הבוקר, מצאתי מכתביו שניים. ומהסתם החייתי עצמי בהם מאוד, בפרט אם העדיאם רבי נחמן רוייל. ברוך השם אשר עד כה עזרני, ובוודאי מהראוי שתשיב לו מיד שקיבלתי מכתבו ואשר אני פה. והנה כבר הייתי על הציון הקדוש, והזכרתי אותך שם לטובה, ואחר כך הוכרחתי לאכול יחד עם אבי נפתלי נויר. ומאליך תבין שעתה השעה נחוצה מאוד על הפסט, ואני כותב בחיפזון גדול מאוד לטובתך. והשם מטבח יחזק לבבך וישמח נפשך בכל עת. ותדע ותאמין שכל מה שעובר עליך עבר גם עלי ועל כיוצא בנו בכפלי כפליים. כי לכך נוצרנו לסבול מה שסובלים. וזהו כל גדולתו שיוצר בראשית, שלא השגיח על קטרוג המלאכים שאמרו מהאנוש וכו', הלא עתיד למכתא קמח ולארגז הקמח. והקדוש ברוך הוא אמר, לא לחינם נקראתי רחום וחנון. כי אצלו יתברך יקר מאוד כל העתקה וניתוק מנהרה, אפילו אם האדם הוא כמו שהוא. כמו שאמר בפירוש, כי שכבר טעינו ונטענו הרבה. אבל כל משיכה, התרחקות מהרע יקרה מאוד. ואמר, איך שיהיה, כמה גרוע שיכול להיות, העיקר שמחזיקים מעמד. ובפרט מה שאמר בסוף, השם גדול, כלל לא יודעים מזה. וזה העיקר העולה על הכל. מגודל החיפזון אי אפשר להעריך יותר. נברא אביך, מעתיר בעדך נתן מברסלב. ת"ב בעזרת השם ידבח יום ב' וישלח תר"ג. שלום לזוגתי הצנועה מרת דו של תחיה, ולבני הרבנים הורנו העבדה בן צבי שיחיה, ולבני נחמן שיחיה, ולבני יוסף יונה שיחיה. השם ידבח מנהל את העולם כמו שתשמעו מאיגרת של בני רב שכנא לרועי העיר, וממוסר כתב זה. מהשם מצעדי גבר קוננו. אהובי בני נחמן שיחיה, בוודאי הבנת את הצער שיש לי. מהעקשנות שלך שלא הלכת בשבת לבית המדרש בגלל הכובע. אני מבקש שתיטיב את עצמך ותיקח את הכובע של חתני רבי ברוך שיחיה, וללכת בכל שבת לבית המדרש. למען השם, אל תלך אחר השטויות שלך. שמע אליי כי אני חושב בעניינים שלך. אני בוטח שאם ירצה השם בקרוב ואעשה ממך שידוך למזל טוב, ואז יהיה לך שטריימל טוב וגם כובע טובה. לעת עתה, למען השם, אל תימנע מבית המדרש בגלל שטות, בפרט בשבת קודש. אשתוקק ללמוד ולהתפלל ולומר תהילים ותפילות, ולקום לפנות בוקר ולו במקצת. אשמר לך שאני לא אכעס עליך, ושמע אליי ואל האנשים שלנו, וכך ייטב לך בעולם הזה ובעולם הבא. ומגודל נחיצתי וטרדתי עתה, אי אפשר להעריך יותר. דברי אביכם המעטיר בעדכם, נתן וברסלב. גם בני יוסף יונה שיחיה, ישתוקק ללמוד, כך ייטב לך בעולם הזה ובעולם הבא. ושלום על כל אנשי שלומנו בעבר הבא וחימתן עזיזה, כעת אין פנאי להאריך כלל. אל תתרעמו עלי אחי ורעי שנסעתי מכם בשבת חנוכה. כי מעת השם הייתה זאת נפלט בעינינו, כאשר תשמעו ותבינו בעצמכם. נא להשגיח על ביתי שלא אצטרך להיות בעל חוב חס ושלום. בפרט בעת כזאת שאנחנו עוסקים בזכות כזה וכו'. דברי רבכם באמת לנצח נתן הנ"ל. ושלום אב לחתני הרבני הרב ברוך שיחיה. בקשתי ממך חתני חביבי שתשגיח על בני נחמן שיחיה באופן שיתמיד בלימודו היטב. ותסביר לו לימוד היטב באופן שיבין בשכלו היטב מה שלומד. דברי חותנך, נתן הנ"ל, ת"ג. ברוך השם יום ב' וישלח ת"ג אומן. אהובי, בני חביבי, בואו וראי נפלאות השם. אתמול כתבתי לך על ידי רבי איציק יואל מברסלב, שבדעתי לשוב לביתי על שבת חנוכה באה לנו לטובה. ובערב בה פתאום מוסר כתב זה ידידנו רב נחמן רוי העיר, עם חתן בני רבי אברהם לב שיחיה. והביאו לי איגרת ועגלה לנסוע לצ'רין. וסיפרו לי עוצם תשוקתם שם, שעבו ממש עד כלות הנפש. והוכרחתי לנסוע לשם, כי ראיתי והבנתי כי מאת השם הייתה זאת נפלט בעינינו. בפרט שביום ו' ערב שבת קודש הבא לנו לטובה, יהיה פדיון הבן של ניני. ובנו של חתן בני רבי אברהם מנל. השם ידבך יעזרני להגיע לשם על יום ו' בבוקר, באופן שאזכה בהחמיו להיות על שמחת פדיון הבן של ניני ונכדי שיחיה. מה אשיב להשם כל תגמולי עליי, ומגודל לחיצתי וטרדתי עתה לנשואה, אי אפשר להעריך כלל. רק ביקשתי ממך, בני חביבי, שלא תצטער על זה כלל, כי בוודאי ולטובת כולנו רק חזק ואמץ מאוד. וכבר כתבתי לך איזה דיבורים משיבי טעם באיגרת ששלחתי ביום ג' ויצא על ידי הפסט. אך כפי מכתבך שקיבלתי אתמול, עדיין לא הגיע לידך. מובטחני שכבר קיבלתו, דברי אביך המעתיר בעדך ומצפה לישועה, נתן מברסלב. ת"ד ברוך השם יום ג' וישב תר"ג צ'רין רב שלום לאהובי בני חביבי הרבני וכו' למורי נרב יצחק שיחיה, עם כל יוצא חרציו שיחיו. דע בני חביבי כי השם מטבח היה בעזרי, ובאתי לפה קהילת שרין ביום ו' ערב שבת קודש וישלחי עבר בבוקר. ובאתי בטרחה ויגיעה עצומה, בישועת נפלאות ורחמים רבים מהשם מטבח, כי הדרך היה מקולקל מאוד מאוד, והיו לנו כמה עיכובים בדרך. אך חסדי השם לא תמנו בבית ובדרך. וזה אני קרא והשם שמע שבאתי קודם לתפילה כדי להיות על פדיון הבן. ותהילה לכל כי יאנו מצוות פדיון הבן כראוי במועדו ובזמנו. ואחר כך קיבלנו שבת קודש, ורוב שיחתנו היה מעניין פדיון הבן שהוא מחובר אצלנו עם התורה כי מלחמם ינאגם שמדבר מחנוכה. ודיברנו בזה חידושים נפלאים המכהים ומשיבים כל הנפשות החפצים באמת. הרוצים להטות אוזן אל האמת, להחיות ולהשיב נפשם לנצח. כי לא דבר רק הוא, מה שאדוננו מורנו ורבינו זכרונו לברכה עושה עמנו עדיין. גדולים מעשי השם מאוד מאוד עמקו מחשבותיו, כי דבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד ולולמי עולמים. והם מכהים בכל עת, בכלליות ובפרטיות לכל אחד ואחד בכל מקום שהוא. והם מגיעים גם אליך בפרטיות עתה. גם אתה, איך שאתה, איכשהו שבלבך סחרחר, איך שמעקמים לבך וכו'. גם אתה, אתה צריך להזהיר עצמך מחדש. שהיה רבי בעולם, ואורו זורח ומאירי מחדש בכל יום גם אתה. וכן לדורות, שמאיר בכל אחד ובכל מקום שהוא, הערת בן ותלמיד. לידע ולהודיע לכל אחד, בכל עת, כי עדיין השם עמך, ואיתך, ואצלך, כי מלוא כל הארץ כבודו. ויהיו ממלא כל עלמין, וסובב כל עלמין, ולעת עתה פנוי מנהם. ואיך שיהיה, איך שיהיה, <coughs> יהיה לך תיקון בוודאי. ולהשם התקווה שתיקוננו, שהיה על ידו, יהיה נאה ויפה כראוי לו, לא כמעשינו, למען לא נבוש אפילו לפני כשרים אמיתיים. כי חסדו גבר עלינו, חסדו גדול עלינו וכו', מה שזכינו לבלי להתנגד חס ושלום על אור קדוש ונורא ונעים כזה. אף גם זכינו להידע ממנו ולהיקרא על שמו שזה עולה על הכל. ואין שום חושך ותהום תחתיות שיוכל להסתיר אור כזה, מה שמאיר בנו בכל אחד ואחד בכל עת ובכל מקום שהוא, בדרכי עצות עמוקות שלו שאין לנו את דין כלל. והוא גמר ויגמור כי לא יזנח לעולם השם. רק חזק ואמץ בני חביבי, קום קרא אל אלוקיך בכל עת. וחזק ואמץ לבך לשמח נפשך בכל נקודה ונקודה טובה, במשהו מן משהו נקודה דנקודה טובה. וחטוף ואכול, חטוף ואכול תורה ותפילה וצדקה ומעשים טובים בכל יום מה שתוכל. כי איך שיהיה מעט זמן חיינו יחלוף ויעבור כצל עובר. ומה שזכינו לידע מאור האמיתי הקיים לנצח, זה יישאר לנו בוודאי לעולם ועד. ואי אפשר להעריך בזה יותר בכתב. והנה כתבתי לך רוב כוונות חנוכה, מוכרח לך מאוד. ואתה חכם בני ושמח ליבי, ותבין מרחוק רמזים שיש בים החוכמה. כי זה הים גדול ורחב ידיים. ותזהר לבלי להיות שלם חס ושלום. ואם אתה כמו שאתה בעיניך, אף על פי כן אצל השם יתברך יקר מאוד כל תנועה טובה, וכל העתקה והזזה כלשהו מראה לטוב. אזור נא כגבר חלציך, כי יש לנו על מי להישען תהילה לקהל. ועל ידי כל זה תוכל להתחיל בכל עת להתגבר על המחשבות רעות ומרות המטרידים אותך בכל עת. כי עיקר התגברותם הוא על ידי עצבות ומראה שחורה. רק תדלג עליהם כפי מה שתוכל לפי הזמן, ולא תתחיל לחשוב כלל. ואל תתיירא ואל תפחד מהם, ותזכור מה שסיפר הבן זכרונו לברכה. מהצדיק שאמר קודם יציאת נשמתו, עבר בדילוג. גם מה שאמר שאדם צריך לעבור בזה העולם על גשר צר, והעיקר שלא יתפחד. ואם שיש אומרים בדעתם שכבר נפלו מן הגשר לתוך רפש וטית ומקומות מטונפים, אדרבה, אדרבה. זה האיש בוודאי אין צריך לפחוד עוד. כי הלא גם אתה אני יודע שצריכין לקוות ולצפות להשם ולקרוא אותו. גם מנפילות כאלו, בבחינת צפו מים על ראשי, אמרתי, נגרזתי, קראתי שמך השם מבור תחתיות. וכן בהרבה פסוקים בתהילים. כמו שכתוב, טבעתי בבן מצולה ואין מעמד, שתני בבור תחתיות וכו'. וכבר הודיענו רבנו זיכרונו לברכה, שגם צעקה משאול תחתיות אינה נאבדת לעולם. ולא נתייאש מן הצעקה לעולם, כי גדול השם ואין לו כלל. וכל אלו הדיבורים האמיתיים שכתבתי הם הם בעצמם הגשר האמיתי שיכולים לעבור עליו אפילו בתהום תחתיות רק שלא יפול בדעתו ולא יתפחד כלל. ויפתח להישען בכוחו של זקן וקדושה שגילה כל זה ויותר מזה ותקיים קווה אל השם. ואם עדיין נעשה מה שנעשה חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. וכהן שפרש רש"י שם ויתר מזה אי אפשר להעריך, כי כבר רמזתי לך שיש רמזים בים החוכמה, שצריך להבין מעצמו להיות בקי בהלכה, לקיים עם משק שמים שם אתה, והציע שאול יינקע, כי לגדולתו אין חקר. יתר מזה אין פנאי להעריך כי אור בוקר ממשמש לבוא, וכאור בוקר יזרח שמש שהוא אור האמת והחסד המהיר מאין סוף עד אין תכלית, שהוא בחינת אור נר חנוכה. השם יתבח יזכנו לקבל אור חנוכה, עדי נזכה שיעירו עלינו מקיפים של הצדיק האמת, שהם מבחינת תקופת הימים, תקופת השנים. ונזכה לפרנסה טובה שיעיר באכילה והפרנסה הערת הרצון המופלג וכו'. אשרינו אשרינו שזכינו לידע רמזים מאורות נשגבות כאלו, שהם מכהן אותנו עתה גם עתה, ובזה אנו רואים עין בעין כי עדיין איתנו. כי לו חפץ השם לעמיתנו וכולי, לא השמיענו את כל אלה. השם יגמור בעדנו, כי לה שווק ולה שב"כ. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. ת"ה בעזרת השם נדבח, יום ד', ג', תחנוכה, תר"ג, תשרין. רב שלום לאהובי, בני חביבי הרבנים, מורנו הרב יצחק יחיא עם כל בני ביתו. קיבלתי מכתבך הטוב ביום א' העבר בעת סעודת שחרית. <coughs> ומאליך תבין גודל צערי, איך נהפך ליבי בקרבי. אך חישבתי דרכי, ואין לי שום מצא ותחבולה מה לעשות, בפרט שהדרך מקולקל מאוד מאוד. ולהיכן ארוץ? ומה אוכל לעשות? לעת עתה נתתי שבח והודיה לה' מטבח, מה שהודעתני שכבר נשאו מזה. וגם בנך שיחיה מהסתם אינו מצוי במקומו. ועתה העיניים מצפות ומקוות ומייחלות וקלות כל היום לשמוע איזה בשורה טובה מאתכם ולהשם הישועה. והנה ביום א' הסמוך בערב, אחר הדקת מחנוכה, בא לפה בבהלה גדולה רבי עם חמותו מקומנשג, כי להם הודיע מקודם, רבי שמעון מברסלב, אבל כשהראתי להם מכתבך נחה דעתם קצת. מאחר שעל כל פנים בנו מחזיק בדרך וכולי. וביום ב', א', דחנו כאחר חצות היום, נסעו שניהם מזה לקראת, לקראתם על דרך טירביצה ואומן, וגם שלחתי בידם מכתב קצר. כעת עיניי מטייפין, צופיות ומייחלות עד בוא דברו בבשורה טובה וישועה, או עד שישוב ויבוא לפה בפריימנל, וכעת אין יודע כלל מה לעשות. רק איני תלויות למרום, עד שפותח את שפתיי לפרש שיחתי לפניו, על כל התלאות העוברים עלינו. למענו, ולמען נאמן ביתו אשר אנו סמוכים עליו, יעשה בהחמה ויציל את כולנו מהרה, ושלא יפחידו אותנו עוד כלל. ובו בטחתי שיעשה עמנו חסדים נפלאים בכוחו של זקן וקדושה, וישמיענו בשורות טובות מהרה, נגיל אבנשמחה בישועתו. ועתה אני מקווה עוד למכתבך ולהשיבני אם קיבלת מכתבי ששלחתי ביום ד' וישב ועבר באיכות קצת להשיב את נפשך היפה. ומהסתם כבר קיבלת אותו, ובוודאי אחיה נפשך גם בעת צרה הזאת. השם יתבחר שיהיה נומהרה, וכעת אין יודע כלל מה לכתוב לך ולבני ביתך עד שישוב רבי אפרים הנ"ל. ותראה לכתוב לבני ביתי לברסלב מכתב, את שקיבלת מכתבי ותחזקיהם שיפתחו בהשם, ואל יפחדו כי השם איתנו. עד הנעזרונו החמה ויתברך, גם עד זקנה ושיבה אל יעזבנו, עד אגיד זורכה לדור וכולי, לה שווק ולה שווק. והנה איכשהו על כל פנים, עתה הם ימי החנוכה, שהם ימי הודאה. וזכינו בצוק העתים הללו לשמוע נוראות כאלה על קדושת חנוכה. ובפרט התורה הקדושה של הארת הדעת הקדושה של בן ותלמיד. להודיע לכל דרי מטה, אפילו, אפילו וכולי, כי מלוא כל הארץ כבודו, ועדיין השם איתנו. אל תיראום, והפסט נחוצה. דברי אביכם הנאנח והנדקר ומחכה ומצפה לישועת השם בכל עת, נתן מברסלב. ת"ו בעזרת השם נדבח, שלום לאהובי בני חביבי. כבר כתבתי לך ביום ד, ג, וחנוכה, שקיבלתי מכתביך הטובים. ומאליכם תבינו הצער שיש לי, השם יטבח ירחם. ועתה בוודאי אני ומצפה ומקווה בכל יום לקבל מכתביך בכל פעם. אולי תשמיעני איזה צמיחת קרן ישועה. והיום עדיין לא הגיע הפסט, וביום א העבר קיבלתי מכתבך הקצר. ולא דעתני בו חדשות כלל. ואף על פי כן אחיית נפשי בו, כי כך הוא רצוני שעתה תכתוב איגרת בכל פעם. והנה בוודאי כבר נודע לו שרבי אפרים מקומינצ'ג נסע לאומן, ואתמול בא לפה עם בנו אבי ישראל שיחיה, וגם הביא לפה את בני נחמן שיחיה, והיה לי שמחה וצער מזה כאשר תבין מעצמך. ומאליך תבין להודיע בסוד לזוגתי ובני ביתי שהוא כאן בחיים ושלום. ושיראו שבני הקטן גם כן לא יהיה בביתי כאשר כתבת כבר. ושיהיה הכל בחוכמה, בסוד, באופן שלא יתוודע חס ושלום. ולהשם עיניים מהכלות, עדנה עזרונו החמה וטבח, והציל אותך בעצמך מפחד הזה בימנו אורך כמה פעמים. כאשר אתה ידעת, כן יוסיף חסדו והציל את בננו ובנך מפחד הזה לעולם. ולמען כבוד הזקן שבזקנים שאנו בטוחים בכוחו יעשה ולא ייתן אותנו לחרפה לפני שונאינו הרבים חס ושלום ויפדה אותנו מכל הצרות בפרט מצרה הזאת וכיאב את בן ירצנו ויחיינו וישמחנו בשעתו מהרה אמן כן יהי רצון תהילה לכל בצר הרחבת לי שעתה דייקה עוסק רבי נחמן שם בזכות הרבים וברוך השם שכבר שלחת לו הסך שכתבת ואתה תקבל סך חמישים רובל חדש על העסק, ומלך תבין מתי אלה שולחם לו, כפי מה שיכתוב לך משם. גם תקבל חמישה רובל כסף ותשלחם לביתי. ומה שאתה חושש אודות מעות על העסק הוא בחינם. כי לעת עתה אני שולח לך מעות, ואם אהיה מוכרח להתעכב בדרך עוד, אשלח לך עוד בעזרת השם מטבח. וקיוויתי להשם שלא תצטרך ללוות. ואם תלווה יהיה רק לפי שעה, ואסלק לך מיד. כי איני רוצה להיות בעל חוב, ולהשם הישועה שיהיה הכל על ותיזהר מאוד עתה ביותר, שלא להרבות בדאגות ומרש שחורה ומחשבות יתרות. והנה אתה כותב לי בכל פעם שאתה מתנהג בדרכך לחשוב הרבה בכל עת, ולא כך הוא המידה. אדרבה, עכשיו שכל כך נתרבו תאומות הצרות, נחמנה לצלם. ותהום אל תהום קורה וכולי, צריכים עתה די כה להתגבר לבלי לחשוב הרבה כלל. רק להשליך יעבור על השם, ולהפוך היגון והנחה לששון ולשמחה. מה שאף על פי כן, אף על פי כן, זכינו להנצל מפח יוקשים, לבלי להתנגד על אור כזה. וזכותו יגן עלינו ועזרנו בוודאי, ויושיינו ויצילנו בהחמיו הגדולים. וכעת אין להאריך, וכאשר אקבל מכתבך, אשיב לך מיד כראוי. ומאוד החיית את נפשי במה שכתבת, שעסקת בחנוכה הזה, והתורה שלום לרחוק ולקרוב. שחיברתי בחסדו עליי הלכות שילוח הקן בעניין חנוכה. ובו ראה נפלאות השם, כי גם אנוכי פה דיברתי בליל שבת חנוכה, מהתורה הזאת רבה בעניין חנוכה. ובעניין מה שעובר עלינו בכלל ובפרט שכלול במה שנאמר שם, על פסוק וירת המקום. שים לבך בני היטב לכל מה שנאמר שם. ותוכל להחיות את עצמך הרבה בכל עת, איך שיהיה. אך, אך, אך שיהיה הכל לקרב ולא להרחק חס ושלום. לשמח נפשך על ידי זה ולא להפך חס ושלום. ותרגיל עצמך בכל פעם לעיין בכל עת במה שזיכני השם מטבח לחדש בדבריו הקדושים. וקיוויתי להשם שיחיה נפשך מאוד. כי אין לנו במה להחיות נפשנו, כי אם בדברי תורתו הקדושים ובשיחותיו הקדושות הצריכים לימוד גדול. תהילה לקל בארנו בם בחסדו דברים נפלאים המחאים נפשות מאוד. הפוך בהם והפוך בהם, חזק בני וחזק ופתח בהשם. כי לא יעזוב אותנו. ואיכשהו, לית רעות עתה בדיטאבד. והנה אתה זוכר עדיין, די כאל להיות לעזר לעסוק בעסקנו, ברוך הטוב והליטיב, אשר הקדים מפואל למכתנו. וכן דרכו יתבאך תמיד, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. ויש בזה הרבה לדבר, אך אי אפשר עתה, בפרט על פני השדה. ויתר מזה אכתוב לך אם ירצה השם כאשר אקבל מכתבך בפסט ולהשם הישועה. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. ברגע זאת קיבל רבי אבלין רואי העיר מכתבו בבית הפסט. פינני מודיו שתהילה לקל קיבלתי והיה לנו נחת גדול. השם יטבח ושיהינו לשמוע עוד בשורות טובות מהרה. באופן שלא יהיה עוד שום פחד כלל, ולהשם הישועה נתן הנ"ל. ת"ז בעזרת השם ידבח יום ג' עשרה בטבת ר"ג. לה. שלום לאהובי בני שיחיה. דע כי אני מכין עצמי לנסוע ביום מחר עם רצי השם לקרימינצ'אג. כעת איני יודע מה לכתוב לך, עד שאקבל מכתבך. השם ידבח ישמח נפשך ונפש כולנו. ונזכה לשוב אליו יתבח באמת ולתאר לבבינו לעובדו באמת בהחמיו ישועתו אשר אינם קלים לעולם. והנה עתה אחר התפילה מיד יום ד' ויחי הגיע הפסט תהילה לקהל קיבלתי מכתבך. והיה לי לנחת גדול. ואני נחוץ עתה לעלות על העגלה לנסוע לקרימנצ'אג. גם הפסט נחוצה על כן אי אפשר להאריך כלל. ותראה לכתוב לי בכל פעם וכל מכתבך תשלח רק לפה צ'רין, כי קודם שיגיע ממך תשובה על מכתב זה, אשוב בעזרת השם נדבח לפה, ואז אכתוב לך כראוי. גם אם ירצה השם בשובים מקרים ונשאג, אשלח לך עוד דמעות בעזרת השם על העסק הנ"ל, והן בשביל פרנסת אנשי ביתי, ותהיה בטוח בהשם שלא תצטרך להלוות בשביל העסק, רק אפשר לשעה קלה. ובאודות עיכובי בדרך, גם אני איני יודע עד שאשוב לפה, בעצת השם היא תקום. ולעת אתה חזק ומעט ותכהן נפשך במכתבי מכבר, ובמה שתמצא על רבות צמאונך בספרי אדוננו מורנו ורבינו זכרונו לברכה, ובמה שזכיתי לבאר ולחדש בהם. הפוך בהם והפוך בהם וכולי היטב היטב בכל יום מעט או הרבה. בוודאי יכהן נפשך הרבה בעזרת השם נדבח. כי לא דבר ריק הוא, המעשה הנעשה תחת השמש עם כל אחד בילדותו ובנערותו, בבחרותו ובאמצע ימיו ובזקנותו, עמו ועם אשתו ובניו יוצא חלציו. ועל כולם אין לנו להישען עתה בדור הזה באחרית הימים האלה, כי אם על כוחו של זקן שבזקנים דקדושה. כפי אשר הוא העמיק, העמיק מאוד מאוד לחשוב על אחריתנו. אשרינו שניצלנו מלהיות מתנגד עליו חס ושלום. וזכינו ואנו זוכים בכל יום לשאוב ולנעוק מבארו ממעייני הישועה שלו. אשר הם חיינו. ולתורתו שעשוענו כמעט וכולי. ברי חכמנה דסייען עד כאן. ולהשם התקווה והישועה שיתחיל מעתה להושיענו ישועה שלמה בזה ובבא לנצח. דברי אביך, נתן מברסלב, ושלום לאנשי שלומנו.